Роздерв полу, вийняв сувій, розгорнув його. Два ратники підвели Давидовича. Він зі страху балушив очі, з товстих губів скапувала піна. Суддя надіявся, що грамоту прочитають не відразу, а королівський загін, забачивши сум'яття, уже рушив. «Проклята латина!» – скрипнув зубами важко «Ану, любомудре, швиденько прочитай», – подав сувій маленькому чоловікові, що сидів на коні серед ратників. Давидович упізнав у ньому каліграфа. «Пощади!» – вискнув суддя, падаючи на коліна, усе ще намагаючись виграти час. Тупіт наближався. «Микито!» – гукнув боярин. «Скачи, чим душ до тих, хто в обході!» І до ноги їх, до ноги, показав на Куряву, що накочувалась відобрію. «Постій, бери ще кількох і женіть у теребовлю. Усе з димом, а Орисю, Орисю!» «Будь спокійний, боярине», – ударив Микита острогами коня. Ратників Давидовича стяли на місці. Обидві Івашкові хоругви вдарили на польський загін з двох боків. Преслужич оглянувся довкола і зупинив погляд на креслатому осокорі. Змахнув рукою, за хвилину тучне тіло Давидовича загойдалося на гіляці. Тільки один королівський вершник проскочив потім мимо осокора, галопуючи волинським шляхом до Львова. І важко не велів його доганяти – Хай сповістить про все своїм панам. Рожево щоки і Адам, сьогодні, як і кожного ранку, стояв у галереї біля віконця, підглядаючи, хто із слух заспав, щоб потім покарати голодом або канчуками. Без цього вранішнього ритуалу, немов монастирському покутникові, без молитви найшов сніданок до рота, а слуги снували по обісті. З самого досвідку, бо страшно було ставати перед паном, в якого на щоках дівочі рум'янці, а зіниці, мов цвяшки, і в них біліє бездушна жорстокість. Він бачив, на подвір'я увірвалися вершники, але не злякався, як того разу, коли то несподівано приїхав батько. Зрадів Адам, старий уже розправився з Івашком і прислав за ним, щоб вибирався до Олеська. Там у безпеці перебуде, поки втихомириться на світі. Вибіг на поріг і занімів. Більше він до самого кінця не видобуде з себе слова. Два чорні мужлани схопили його, скрутили назад руки і зв'язали бичівкою. «Веди до Орисі!» – прошепів Микита над його вухом і заштовхнув у галерею. Вадама – Підгиналися ноги, але Микита відштовхував, мусив іти. Гончар, щоб не здіймати зайвого галасу, відчиняв перед Адамом одні, другі, треті двері. І врешті вони опинилися у кімнаті, посеред якої стояла бліда, вихудла тінь жінки з великими синіми очима, з яких ніщо не животіло, крім страху загнаного звіряти. Микита приглянувся, та тільки очі жінки були йому знайомі. «Невже це та сама пишна Орися, на яку колись позирали всі, милуючись, коли вона приходила разом із батьком до церкви або на базар у ярмаркові дні?» Орися дивилася на радника очима, повними жаху. Не знала, що хочуть з нею чинити. Тремтіла. І коли Микита мовив «Одягайся, мерщій, я поверну тебе до батька», вона і не поворухнулася. Жаль стиснув серце Микиті. «Що зробили тут з тебе, красний розмаю?» Він сам накинув на її плечі якийсь лахман, а тоді повернувся до Адама і з усієї сили загамселив його важким кулаком по голові. Ратники винесли Орисю, і посадили на Микитиного коня. Притримували, бо хилилася. Жінка зів'яла, зрозумівши нарешті, що прийшла до неї неждана вже воля. Микита виволі Кадама за Челядь з'юрмилася біля замкнених гридниць, де сиділи розброєні стражники маєтку Давидовича. Микита гукнув до слух. «Навільна челяда жорстокого окрутника! Ось перед вами ваш пан!» штовхнув ногою Адама, який лежав на землі з виболошеними білими очима. «Не ми йому, судді, а ви милуйте або карайте та віддайте господареві заслужене!» Мчали галопом назад з леджевою Орисею. Микита раз у раз позирав на неї, міцно тримаючи однією рукою. Очі Орисі зайшли Паволокою і були усміхнені. «Матінко Господня!» Чи не потьмарився у неї розум? У чистому полі наздогнав її гомін з боку судівського обістя. Оглянулись, не зупиняючи коней, на околиці Теребовлі, виростав до неба стовп диму. У просвітах між деревами темного саду мерехтіли язики полум'я. Після полудня Домшали до підгірок. Тривожно було в селі. Поселяни стояли гуртом на Толоці, радили. Велике військо йде зі Львова, а Януш-Підгорецький своїм загоном зник. «Що в Олеську?» – спитав у людей Микита. Галайде виводить жінок, старих, дітей у Гаварецькі ліси?» – відказав Тивун. «Або боярин жде вас?» У світлиці перед постіллю, на якій лежала із заплющеними очима Орися, Стояв на колінах Івашко-Рогатинський, ніхто не міг його зрушити з місця, а народ ждав дав наказу. Батько гладив чорну косу, що так страшно відтінювала блідість дочиного лиця, і шепотів. Одне тільки слово промов, доню, ти найдужчий у світі, скажи, мені так нині потрібні ці слова, Позаду нього стояли Микита і Осташко. Прискакав гонець з пушкарні, польське військо вже близько. Каліграф твердо торкнувся рукою бояринового плеча. Вона житиме, прислужичу. Дозволь занести її у замок там безпечніше. А ти йди до ратників, страх їх огортає. Страх, підвівся прислужич. Пізно вже боятися. Пора смерті глянути у вічі, занесіть її у скарбець і не відходь від неї осташку, а з татарні випусти Арсена, вклонись йому від мене, він ще має час покинути Олесько».